Роберт Гайнлайн. Двері у літо. Читає Сергій Оробчук. 3. Під'їжджаючи до будиночка, який орендував Майлз, я заходився насвистувати. Я більше не переймався через цю бритку парочку і за останні 15 хвилин придумав два новісіньких пристрої, кожен із яких дозволив би мені не бідувати. По-перше, можна було зібрати машинку для креслень, щось на кшталт електричної друкарської машинки. Мені сайнуло, що лише в Сполучених Штатах щонайменше 50 тисяч інженерів, і кожен щодня коцюрбиться над креслярською дошкою, проклинаючи долю. Така постава тисне на нерки та псує зір. І це не креслення, як таке, їм не до серця, аж ніяк. Але надто вже виснажлива це праця, суто фізично. А це мій пристрій дозволить інженеру влаштуватися у зручному великому кріслі. Лише й натискайте собі клавіші та милуйтеся зображенням, яке розгортається на екрані над клавіатурою. Якщо натиснути три клавіші водночас, на кресленні з'явиться горизонтальна лінія, там де вам заманеться. Додайте ще клавішу, і з торчма здійметься вже друга лінія, перпендикулярна першій. Ще комбінація клавіш – дві, потім ще дві поспіль, і можна накреслити лінію під певним кутом. Хай йому біста за невеличку доплату, я й міг би додати до комплекту другий екран. Нехай архітектор працює над дизайном візометричній проекції, а це найлегший спосіб. І друге зображення – Проступатиме в ідеальній перспективі. Перевіряти додатково вже не потрібно. Ба більше, можна запрограмувати цю штуку, щоб виводила з зілометрії креслення кожного окремого поверху або зображення фасаду будівлі. А ще такий пристрій можна майже повністю зібрати лише зі стандартних запчастин, більшість із яких продається в тих же крамницях, що й радіоприймачі та фотоапарати. Ось у чому краса цього винаходу. Власне унікальним в ньому буде лише панель керування. Але я зметикував, що можна прилаштувати арзат. Куплю електричну друкарську машинку, випатраю та під'єднаю відповідні клавіші до кожної з систем. Місяць на розробку пілотної моделі, ще півтора на усунення недоліків. Ну та дарма. Ці міркування я поки що відклав на потім. Уже не сумнівався, що впораюся, та й покупці на зій пристрій знайдуться. Річ у тім, що мене захопила геть інша думка. Я збагнув, як можна переуніверсалити, горопашного універсального Уінстана. Про Уінстона мені відомо більше, ніж будь-кому, навіть якщо якийсь інший інженер у ньому рідко персатиметься. Майлз не знали, і я про це навіть у своїх записах не згадував, але насправді для кожного інженерного рішення в цьому пристрої існувала щонайменше одна цілком робоча альтернатива. А ще мене значно обмежувала думка про те, що Уінстон має замінити хатню робітницю. Насамперед, можливо, відмовитися від ідеї інвалідного візка з електроприводом, і тоді можна робити що заманеться. Щоправда, без торсенівських трубок не обійдеться, але Майлз не заборонити мені їх використання. Вони продаються без обмежень, тож їх може придбати будь-який фахівець у галузі кібернетики. Ні, машинка для креслень нехай зачекає. Я створю автоматон без жодних обмежень у застосуванні. Його можна буде запрограмувати на виконання будь-якої людської діяльності, яка не вимагає суто людських рішень. Потім краще спробую змайструвати машинку для креслень а потім використати ці розробки для створення перевертня Піта. Як тобі таке, Піте? Ми назвемо на твою честь першого справжнісінького робота. Мр. Не виридуй, це тобі така шана. Нехай з Уінстоном не вийшло, але ж я зможу розробити модель Піта на машинці для креслень та якнайхочіше довести його до пуття. Оце вже буде винахід так винахід, щось приголомшливе. Цей мій надуніверсальний чортяка випкає Уінстона з продажу Ще до того, як Майлз масове виробництво розпочне. Як пощастить, вони взагалі збанкрутіють, ще й благатимуть, щоб я повернувся, і чи зварили гуску, що несе золоті яйця. Удома в Майл загоріло світло, на узбічя стояла його автівка. Я припаркувався поруч. Ти і посидно тут друзяку, охороняй автівку. Як хто полізе, чи стій, нявки на штричі, а потім стріляй на ураження. Няу. No. під. Піт. Якщо хочеш зі мною, то муситимеш у сумці сидіти. «Мрррр!» – обурився він. «Не сперечайся. Хочеш зі мною залізайну?» Кіт застрібнув у сумку. Мел з мене впустив, але руки ми не потиснули. Коли ми зайшли до вітальні, він жестом запропонував мені сісти. І Бель теж була тут. Я не думав, що вона прийде, але, мабуть, це й не дивно. «Отакоє, де б ми ще зустрілися?» – вишкірився я. Невже ти припхалася аж із пустелі, щоб зі мною погомоніти. Скучила за старим. «Я, якщо линю, вмію дошкулити. І не язик миткий. Бачили ви мене на вечірках із моїми дотепами. «Оближці не нітниці, Дене. Кажи, що хотів казати, та й забирайся геть!» Набурмосилася Бель. «А ти мене не квап. Девино, як у них тут затишно. Колишній партнер, колишня наречена, бракує лише колишньої фірми. «Слухай, Дене, не ображайся!» – спробував угамувати мене Майлз. «Ми і так чинили задля твого ж блага. Ти можеш повернутися на роботу будь-якої миті. Мені б дуже хотілося, щоб ти повернувся. Задля мого ж блага, он як. Таке, знаєш, іконокрадам кажуть, перш ніж повісити. То ти хочеш, щоб я повернувся, геш? А ти що думаєш, Бель, повертатися мені? Якщо Майлз так вважає, то звісно. Вона закупила губу. Здається, ще вчора ти, бува, повторювала якщо ден так вважає, то звісно. А втім, життя швидкоплин, не все змінюється. Е ні, лебедики мої, я не повернуся, ви не переймайтеся. Я сьогодні до вас завітав, просто щоб дещо дізнатися. Майлс поглянув на Бель. «Що саме?» – поцікавилася вона. «Ну, насамперед, хто придумав обкрутити цю оборудку?» «Ті це ви вдвох вигадали». «Оборудка – таке незугарне слово, Дене. Не подобається воно мені». «Годі вже. обличте, говоримо без манівців». «Слово, кажеш, незугарне. Так очінок у десятеро бридкіший». «Ви підробили цей бузовірський договор. Підробили передання патентів. Шахрайство з патентами федеральний злочин має за таке садилося вам сонце за ґратоване віконечко бачити, та й то лишень кожної другої середи. Не знаю, який там у федеральній в'язниці розклад, але певно ОФБР мені повідомлять. Завтра. Додав я, побачивши, як Марзе пересмикнуло. Де телепан, не вже такий телепань, що щіни ж бучу? Бучу? Гені, я з вами за все позиватимуся. Буде вам і цивільна, і кримінальна справа за всіма пунктами обвинувачення. Клопоту матимете, аж почухатися буде ніколи. Хіба що ви погодитеся на одну мою умову? До речі, я ще одну вашу витівку не згадав. Ви ж поцупили мої записи та креслення універсального Уінстона. І пілотну модель також. Хоча, можливо, ви маєте право на відшкодування вартості матеріалів, адже я купував їх коштом компанії. «Поцупили? Що за маячня?» – гримнула Бель. «Ти тоді працював у компанії». Справді, я займався розробками переважно вночі. І я ніколи не був найманим працівником, Бель. Ви обидва це достеменно знаєте. «Я отримував дивіденти від акцій та жив на ці гроші, ось і усе». «Як гадаєте, що скажуть хлоп'ята з Манікс, коли я звернуся до суду щодо відкриття кримінального провадження?» «Коли виявиться, що пристрої, які вони хотіли придбати, себто Покоївка, Мікі та Уінстон, ніколи не належали компанії, і насправді ви їх у мене вкрали?» Мечня. похмуро повторила Бель. «Ти працював у компанії, у тебе контракт підписано». «Слухайте, лебедики, навіщо ж зараз брехати?» Реготнувши я, сперся на бульце крісла. Не марнуйте на це сили, доки вас для свідчень не викликали. Немає тут нікого, окрім нас курчаточок. Насправді я от хочу знати. Хто це все придумав? Я вже втямив, як саме ви діяли. Тибель приносила мені документи на підпис. І якщо потрібно було підписати понад один примірник, скріплювала весь стос аркушів за тискачем. Звісно, щоб мені було зручніше. Адже ти завжди була чудовою секретаркою. Тому, проглядаючи копії, я бачив лише місце, де потрібно підписатися. Тепер мені вже відомо, що ти підклала серед цих примірників і деякі підробки. А отже, це саме ти подбала про успіх оборудки. Майлз на таке не спромігся б. Дідько, та Майлз навіть на машинці нічого надрукувати до поття не може. Але хто вигадав формулювання в тих паперцях, що ти мені підсунула на підпис? Ти, Бель? Навряд чи. Хіба що колись вчилася на юриста, та й приховала це від мене. Що скажеш, Майлзе? Не гадаєш, могла б проста секретарка так хитромудро закрутити о той параграф номер сім, що й голки не підточиш? Чи для такого потрібен юрист? Тобто ти. Те, не, не друже мій. Якщо гадаєш, що ви у нас зізнання, ти глузду з глузду з'їхав. Сагара Майлза вже давно згасла. Він витяг її з рота і взявся роздивлятися. Йою ближ, ми ж тут самі. Усе одно ви обидва винні. Але мені хотілося б думати, що наша далілонька... Прийшла до тебе з повністю продуманим планом, уже готовісіньким. Та й звабила тебе у мить знемоги. Але ж я розумію, що це не так. Хіба тільки Бель сама юристка? Е ні, ви обидва до цього зусиль доклали. Спільники від початку й до кінця. Ти придумав формулювання, а Бель надрукувала документи та підсунула мені на підпис. Геш? Не відповідай, Майлзе. А вже ж я не відповідатиму, обурився Майлз. У нього либоню сумці магнітофон. Не треба було його прихопити, погодився я. Та ж немає. Я ледь відкрив сумку і Піт визернув назовні. Чуєш, Піте? Обачніше з висловлювані ми друзі, бо в Піта слоняча пам'ять. Ні, магнітофона не приніс. Бо я ж старий добрий телепень Ден Девіс, який ніколи клепки наперед усе продумати не мав. Так і тиняюся по життю на осліп, людям довіряючи. Я і вам обом довіряв. Тобе ли нас юристка Мензе? Чи то ти сам сівся якось та почав зважено метикувати, як би мене надурити і пограбувати, щоб це здавалося законним? Майлзе, перебила мене Бель. З його здібностями він міг зібрати магнітофон розміром із пачку цигарок. Може цей пристрій не в сумці, а десь у нього в кишені. Непогано придумано, Бель. Наступного разу так і вчиню. Я розумію, Люба, відповів Майлз. Якщо так, то ти забагато потякаєш. Помовчно. Бель промовила слід все з що я й не підозрював від неї почути. Уже чубитися. Мої борми поползли вгору. Розладдя серед крадіїв. Я бачив, що Майлзу ото -от терпець увірветься і тішився з того. І ти, писок Столидене, як здоров'я своє цінуєш. Ой, Леле, я ж молодший від тебе, ще й на курси дзюдо якось ходив. Не так уже й давно то було. А ти в мене не стрілятимеш, бо волієш супротивника цидулкою якоюсь підробною підставити, а не вбити. Я вас крадіями назвав, і від свого слова не відступлюся. Ви крадії та брехуни обидва. Я позирнув на Біль. Мій старий вчив мене ніколи не називати панянку брехухою, любонько, але ж ти не панянка, ти брехуха, крадійка і шльондра. Бель аж поборякувіла, глянула на мене, і вся її краса не наче зникла, поступившись місцем хижацькому вищору дикого звіра. Майлзе. заверещала вона. Невже ти отак тут і далі сидітимеш, доки він. Помовч. гримнув Майлз. І навмисно грубіянить. Хоча, щоб ми розлютилися і сказали те, про що потім пошкодуємо. І з тобою йому це майже вдалося. То помовчну. Бель зав'язала язика, але її обличчя все ще здавалося моторошнуватим. не я людина практична. Принаймні, сподіваюся на це. Я намагався переконати тебе, перш ніж ти пішов із компанії. Я доклав усіх зусиль, щоб коли ми все владнали, ти гідно прийняв невідворотне. Гвалтуй, а ти мовчив. Про це тобі йдеться. «Ну, те дарма, я все одно хочу розійтися мирно. У суді тобі не виграти, але як юрист, я розумію, що завжди краще взагалі не судитися, аніж перемогти. Якщо це можливо?» «Сьогодні ти сказав, що я можу дещо зробити, щоб ти заспокоївся. Що саме? Імовірно, нам вдасться домовитися?» «Ага, саме про це і хотів далі поговорити. Ти нічого не можеш зробити, а втім можеш дечому посприяти. Все дуже просто». Нехай Бель поверне мені акції, які я подарував їй на заручини. Ні, зойкнула Бель. Помовче, сказав, визвірівся на неї Майлз. А чим ні, любенько моя колишня? Я позирнув на неї. Я порадився з адвокатом проти акції. Як висловлюються юристи, акт дарування відбувався з урахуванням того факту, що ти обіцяла одружитися зі мною. Саме тому ти зобов'язана повернути акції. Не лише морально, але й за законом. Вони не були дарунком, як таким. Здається, це називається подарунок у зв'язку з майбутнім шлюбом. Себто ти отримала акції, обіцяючи та зобов'язуючись надати мені дещо, що я так і не отримав, а саме твої не надто вже принадливі руку та серце. То, може, повернеш акції, га? Чи ти знову змінила рішення та готова за мене вийти? Жінка відказала, де, у якому вигляді, мені судилося з нею одружитися. Бель, від твоїх слів ані трохи не ліпше, втомлено пробурмотів Майлз. «Хіба ти не розумієш, що він намагається нас збурити?» Майлз позирнув на мене. «Ден, якщо ти прийшов сюди нас дратувати, то можеш уже йти. Я згоден, що якби Бель отримала подарунок саме за таких обставин, ти мав рацію, Але ж це не так. Ти відписав ці акції Бель за компенсацію». «Ага, за яку компенсацію?» «Де тоді мій погашений чек?» «Где не обов'язково мати погашений чек. Ти відписав Бель акції на надання додаткових послуг компанії». «Яка чарівна теорія?» Я аж витрішився. «Слухай, Мелзе, друзяко, якщо йшлося про послуги компанії, а не мені особисто, то ти мав би про це знати, ба більше, ти мав би заплатити їй стільки ж, скільки я. Зрештою, ми завжди ділили всі прибутки порівну, навіть коли я мав чи гадав, що маю контрольний пакет акції. Невже ти відписав Бель рівно стільки ж акцій, як і я?» Вони перезирнулися, і раптом мені сайнула здогадка. «Певно, що так. Закладаюся, Бель, піріжочек мій солоденький». Ти його змусила. Мовляв, інакше не допоможеш у цій грічі, не так? І якщо так, то тут уже ти, Мелзе, може закластися, що вона зареєструвала акції на своє ім'я тієї жмиті. У документах зазначено, що я відписав їй акції в День заручин. Трайся та про заручення навіть новина в газеті була. А от ти подарував їй акції вже тоді, коли ви мене витрули і Бель мене здихалася. І все це нотаріально оформлено. Мелзе, тому може суддя мені все-таки повірить, як гадаєш? Я їх вивів на чисту воду. Далебі вивів. Бель і Майлз торопіли. Судячи з їхніх писків, мені вдалося виявити факт, який вони в жодний спосіб не змогли пояснити в суді. Факт, про який я не мав би дізнатися. Тож я на них напосівся. І тут мені стукнула в голову ще одна безглузда думка. Безглузда? Аж ніяк. Усе логічно. То скільки ж акцій ти отримала, Бель? Стільки ж, як відписав тобі я, коли ми заручилися? Але для Майлза ти зробила набагато більше. то він. І заплатити мав би більше. І я затнувся. Знаєте, я тут подумав, як дивно, що Бель приїхала аж сюди, лише щоб поговорити зі мною. Бель ненавидить подорожі. Либо нікуди ти не їхала, ти тут і була. То ви, коханці, чи, може, вже заручилися? Або вже побралися? Я замислився. А вже ж побралися. Має за тиждень такий мрійливий йолоп, як я. На останню сорочку закладаюся... Ти ні за що, в жодному разі не відписав би Бель акції лише за обіцянку шлюбу. А от на весілля міг би подарувати. Звісно, за умови, що ти зберігаєш контроль над голосуванням за акціями. Не відповідай. Завтра я сам в архіві покоперсаюся. Ці документи теж зберігаються у відкритому доступі. Не марнуй час. Мель подивився на Бель. Познайомся з пані Джентрі. О, няк. Вітаю. Вітаю вас обох. Ви одне одного варті. А тепер обговорімо мої акції. Оскільки пані Джентрі, очевидно, не зможе одружитися зі мною, ми... Годі Версти казна щодене. Я вже спростував твою нісенітну теорію. Справді, я відписав Бель-акції так само, як і ти. З тієї ж причини – додаткові послуги компанії. Маєш рацію, усі ці документи зберігаються у відкритих архівах? Ми з Бель побралися тиждень тому. Але якщо тобі не лінки марудитися в архіві, ти побачиш, що акції їй я передав досить давно. Тобі не вдасться пов'язати наше весілля і дарчу на акції. Це мене спантеличило. Мелс людина розумна, він не брехатиме, якщо його слова легко перевірити. Але щось тут було не так. Щось, про що я ще не дізнався. То коли йде де саме ви одружилися? В окружній канцелярії в Санта-Барбарі. Минулого четверга. Утім, тебе це не обходить. Можливо, і не обходить. А коли ти відписав її акції? Не пам'ятаю точну дату. Якщо тобі так корти дізнатися, можеш в архіві пошукати. Що за чортівня? Ні, я не міг повірити в те, що Мелс просто віддав би акції, перш ніж вони побралися. Це я таку дирницю міг утнути, але аж ніяк не Мелс, не така в нього вдача. Мелсе, мені тут дещо спало на думку. Якщо я попрошу приватного детектива пошукати, то чи не дізнається він, бува, що насправді ви одружилися трохи раніше? Може в Юмі? Або Лас-Вегасі? Або, наприклад, у Рино. Пам'ятаю, ви вдвох туди у відрядження їздили, коли нам треба було з податками розібратися. Раптом виявиться, що ваш шлюб зареєстрований там теж. Весілля передання акцій, час, коли я нібито відписав компанії патенти, чи не вишукуються ці дані в наочненьку таку послідовність, га? Мел стримався. Навіть Набель не поглянув. А вона ж показилася від ненависті. Навряд чи її вираз обличчя змінився, б, навіть якби її зараз хтось ножем зненацька шпортнув. Але така версія здалася мені ймовірною, тому я вирішив наразі не відкидати цю здогадку. Де, не я поводився з тобою терпляче, намагався помиритися. І за це отримав лише кривду. Нарешті відповів Майлз. Гадаю тобі час іти. Інакше присягаюся, скуплю тебе за бісові барки, та й виштовхаю геть. І кота цього блохастого забирай. О, зрадів я. Нарешті, як чоловік заговорив. Хіба що дарма ти піта блохастим називаєш. Він людську мову незлизко розуміє. І за такі слова й подряпати може. Гаразд, друзяко мій колишній, я піду. Але хочу ще дещо сказати на насамкінець, зовсім стисло. Мабуть, це ми з тобою востанє говоримо. Більше ти від мене нічого не почуєш, добре? Ед, гаразд. Якщо стисло. Майлзе, я хочу з тобою поговорити, притьма втрутилася Бель. Але Майлз відмахнувся, мовляв, мовчки, навіть не позирнув на неї. Кажи, що ти хочеш, та хочеш. Тобі, мабуть, не варто це чути, Бель, сказав я колишній наречений, Залиш нас наодинці. Звісно, нікуди вона не пішла, як я й хотів. Майлз я на тебе не надто гніваюся. Заради збавливісти чоловік може накоїти таке, що й повірити важко. Якщо ж Самсон та Марк Антоній були вразливі до жіночих чарів, то хіба можу я вимагати від тебе, щоб ти не піддався? Насправді я не злість маю відчувати, а вдячність. Мабуть, я тобі справді вдячний, нехай зовсім трішечки. І певно, мені тебе шкода. Я поглянув на Бель. Вона дісталася тобі, і тепер це лише твій клопіт. А я втратив лише гроші та нерви пошарпав. Ну, то нехай, минеться. А що втратиш ти? Бель зрадила мене, ба більше їй вдалося переконати тебе, мого найкращого друга мене зрадити. То коли вона знайде собі нового посіпаку і зрадить уже тебе? Наступного тижня? Наступного місяця? А може навіть наступного року? Як повертається пес до своєї блювотини? «Майлзе!» – скрикнула Бель. «Забирайся!» – прогорчав Майлз, і я зрозумів, що він налаштований серйозно. Ми спітом уже йдемо. Я став із крісла. Мені тобі справді шкода, старий. Ми обидва припустилися тієї ж помилки, і я винен так само, як і ти. Але розплачуватися за все це лише тобі. Прикро. Помилка ж би була геть безглузда. Ти про що? Зацікавився Майлс, не стримавшись. Ми мали б замислитися, чому така розумниця, така красуня, такий фахівець та загалом людина з безліч можливостей у житті погодилася працювати в нас секретаркою. Якби ми попросили її здати відбитки пальців, як це заведено у великих компаніях, та й перевірили її минуле, ми, Либонь, не взяли б її на роботу. І тоді досі були б партнерами. До стоту, знову здогадався. Мел зраптом раптом поглянув на дружину. Вона була точнісінько, як, ет хотів сказати, загнаний пацюк. Але ж, де пацюки, а де бель. І я не зміг просто піти звідти, а просто таки мусив до неї прискіпатися. То що, бель, я підійшов до жінки. Якщо візьму цей келих, з якого ти пила віскі, та перевірю відбитки пальців, що я дізнаюся, що тебе розшукують за федеральні злочини, шахрайство? Чи, може ти двічі заміжнє? Одружуюся з багатими глупаками, геж? Майос тобі взагалі законний чоловік. Я простягнув руку і взяв келих. Бель вибила його в мене з пальців. Майлз вилаявся. І виявилося, що я занадто вже ліс чортові на роги. Телепень, я зайшов у клітку до диких звірів без зброї та й забув наріжний принцип будь-якого приборкувача не повертатися спиною. Маел заволав, і я повернувся до нього. Бель схопила сумочку. Пам'ятаючи ще подумав ото вже Бель достобіса слушну мить вибрала, щоб цигарку дістати, аж раптом біль від ін'єкції. Пам'ятаю, як коліна підігнулися, мене потягло вниз на килим, і я відчував лише одне щире здивування як Бель могла так чинити зі мною. Як виявилося, я досі їй довіряв.